збирає кошти. Лара проковтнула клубок, котрий застряг у горлі. На очі навернулися сльози. Хоча за ці два роки вона звикла зустрічати людей, чиє нинішнє буденне життя не вкладалося в рамки їхніх вчинків, часом подвигів, або навіть героїзму, на якому ще виїжджала країна. І таки виїде, подумала Лара. «Про що думається?» посміхнувся Герман. Вона простягла йому руку. «Про гарний вечір», і добре знайомство. Дякую. І ще раз вибач. Ти гадаєш, що я відпущу жінку посеред ночі до спального району? Спитав він і підняв руку, зупиняючи таксі. Чи ти теж запекла феміністка? В таксі їхали мовчки. Тільки час від часу посміхалися одне одному. Біля свого будинку вона сказала йому, не виходь, їдь назад, метро вже не працює. Але він вийшов, довів її до під'їзду. Мушу впевнитись, що вантаж доставлено за призначенням. «Дякую», – сказала вона, прикладаючи до дверей автоматичний ключ. Двері запищали. «Я потелефоную завтра?» – спитав він. «Добре», – кивнула вона, і, аби припинити огідний вереск домофону, зникла за дверима. Апельсини стрибали під його ногами і в очах. Шашуня вибіг на порожню темну вулицю і знову відчайдушно блював на кущі, Замерзлими патичками колишніх квітів. Висипав під них диски з фільмами. Ростоптав до дрібних скалок. Все труїлося в його очах. З них текли сльози. Любов, яку він так плекав півроку, Варялася в сльоті і залишках виблюваної їжі. Більше ніколи! Він назавжди мусить викинути з голови всю цю маячню. Шашуня побрів у бік центру міста пішки, не розбираючи дороги. йшов по шосе з надією на якогось шаленого водія на підпитку. А навіщо жити, якщо тебе розтоптали, розмазали по стінці? Власне, а на що він сподівався? Три дорослі дівчини провчили зухвалого шмаркача, і тепер весело регочуть, ділячись враженнями. Добирався додому чотири години. Піднімався сходами, обважнілий від вологи. Ноги, куртка, все на ньому було мокре до останньої нитки. Зуби цокотіли, хміль не минав, в очах досі стрибали апельсини. Він навіть не думав про скандал, який влаштує матір. Йому начхати, життя скінчилося. Тепер він буде пити і курити, пропускати школу і мститися. Всім за все. Перед дверима все ж таки пригладив волосся, підняв комірець, аби дихати в нього. І подумав, що було б добре, якби батька не було вдома. Батька вдома не було. З кухні вийшла Ельміра. «Поглянь на годинник», – крізь зуби процідила вона. «Перша ночі». Але сказала це не так, як могла б. Зі сльозами, з розпитуваннями та докорами, з обіймами і легкими потиличниками. «Перша ночі». Ще ніколи в житті він не повертався пізніше десятої. Та й то сто разів телефонував. І мати телефонувала сто разів, виходила зустрічати. Тепер жодного дзвінка на мобільний. Підійшла в притул з подивом і, як йому здалося, огидою, дивилася на плями на куртці, брудні черевики, мокре волосся. «Ти п'яний», – сказала, немов просто констатувала факт. Ще кілька днів тому Шашуня і не уявляв, що може прийти додому з запахом спиртного і отримати на це ось такий байдужий коментар. Не знав, що сказати. Збрехати, що засидівся... «За уроками у Сергія? Чи виклично погодитись?» Він вже було розкрив рота, як Ельміра випередила його. «Краще мовчи, а то будеш як батько!» І вказала рукою в бік його кімнати. «Геть! Оце геть!» Те, від чого в нього досі боліли усі нутрощі, раптом клацнуло в голові перемикачем. Якби вона його не вимовила, він би міг стриматися, тихо пройти до себе, залізти в ліжко, натягти на голову ковдру і тихо-тихо повити в подушку страшним голосом. Але вона сказала те слово майже з такою самою зневажливою інтонацією, як і дівчата. Отже, сама була такою, підступною, байдужою, жорстокою. Він прийшов поранений, смертельно поранений, а можливо і мертвий. Віднині і навіки вічні зомбі. А вона цього «Не помічає!» І він закричав. Закричав, не розбираючи слів. Щось страшне. Те, що вбило в ньому шашуню. І той шашуня помер у хмільних муках. «Не буду! Не буду мовчати! Так я п'яний! І тепер буду таким щодня! Ваша любов мене задовбала! Я ненавиджу вашу любов! Самі забирайтеся геть! Геть від мене!» Він бачив, як розширились її очі, як в них промайнула тінь емоції. І закричав голосніше, заткуючи від неї.